ja ämpäriin ei huku, kun mun alkuun päästy, niin antaa mennä vaan. Ei tippa tapa ja ämpäriin ei huku, kun mun alkuun päästy. Lapset oppivat aikuisilta, et hän aliarvioi esimerkin voimaa myöskään liikenteessä. Kiitos, että toimit vastuullisesti. Eläköön esimerkki eläköön.fi A-ah. ah ah ah enää? On alkanut Cheek kautta stadion spesiaali. Katsotaan, yleisö voi olla eri mieltä, joten ehkä haluatte, että kuunnellaan pelkästään Tsiikkiä, mutta siis ensimmäistä artistittu suomalaiset, jotka myyvät stadionin loppuun, oli tietenkin mestarit. Mun on pitkän pidin pitää mestarit se spesiaali. Katsotaan, otetaan myöskin mestarit tänään, mutta voi olla, että te haluatte, että pysyttäydytään pelkästään siikissä, mutta me ollaan tehty, me tehtiin nyt viime vuoden joulukuussa, ja vuosi sitten tsiksessä, kun tuli tieto suosta stadionkonsertista, että yksi tsiksessä jo tehty, että tehdäänkö toinen tähän, pelkästään tsikillä, katsotaan miten tässä käyttäessä. aika helvetisti on tullut shotbox jo tähän mennessä, Ja me katsotaan, tuossa tuli ehkä tuommoinen 10 A. Voisiko joku laskea, kuinka monta kertaa A tässä lähetyksessä sanotaan, aina kun te laitatte tänne mulle viestin Satboxin A, niin mä sit mun on sanottava siinä kohtaa, että A, niin tota noin, mut nyt ei oo vielä tullut A, ei kun tossa tuli Johannes A, niin mä sanoisin sitten keneltä se on tullut sitten jossain vaiheessa voi luetella niitä, mutta en mä sano sitä tavalla, että Johannes A, ja tällä tavalla vaan mä oon pitänyt A, kun tuli tuohon, nyt nyt on tullut ehkä noin 20 aata, niin tota, voi jos joku voisi laskea nämä suurin piirtein, että kuinka monta tässä tulee. Katsotaan, tuleeko A. Tehdäänkö ennätys, kuinka monta kertaa A voidaan sanoa lähetyksen aikana. A. Nyt se aina. A. Näin se menee Jonakselta Maudelta ja Hendeltä. Mutta Kekulaltahan on tullut uusi single, ja sitä ei ole vielä. Eikä olla ehditys sitä vielä pääskiksi, soittaa. Mikäs meillä meni? viimeksi oli koululähetys, ja siinähän oli tota, aah, aah, niin, sitten sinähän ei soittanut musiikkia ollenkaan, ja Päivi siihen liittyen laitoi viestiä tuossa, Glockenringer, vimoste, springa, nuvihaar, siitä listan kun mä sanoin, että oli stykkä trettä, no en, en, en ja me toisittiin sitä niin usein, että osattiin se ulkoa, ringer, vimoste, springa, vihaar, aah, aah, aah, Ah, matematik, kuka muun mukaan tuli Antilta viestiä, No on noin yksi pyöpuolisia nämä viestit? on tullut noin 15 a-viestiä, ne a-viestiä, kahden minuutin aikana Steffi laittoi viestin a-a, ah, ah, olen sanaton a, ah, näin semmonen a. Ah. Ja ootteko te miettinyt siis ihan oikeasti, jos olisi tämmöinen a, ah, äh, olisi siis rap-artisti, joka ei, ei, ei kykenisi äänkyttämään, niin sinähän, miten, miten, miten se kykenisi ylipäätään toimimaan? Ah. Mm -hmm, sitä ja nyt on tullut noin 40 aata tässä. Jos joku tosiaankin kykenää näitä jossain määrin laskemaan, niin antaa tulla seisoskelin kerran stadionilla Keltaiset liivit päällä lavan edessä joudun kuuntelemaan kokonaan aah, aah, keikan JVGtä, nevörakeen, niin sehän on JVGtä, sehän on siellä lämpärinä keikki Ja aa fleksaa Aa aa! AA. aah. No nyt mä saan sen biisi soimaan. Ehtiinkö tulla vielä ennen kuin tulee aa? Ei, ei, hyvä. No niin, fraksataan nyt sitten. Oh. Ja mä paljasta tässä näin, mitä tarkoittaa, kun sokkaa irti. Senä se oli kaikki vaan unelmaa et maimit vaikka tyylin sait naisia kulistaa oh. Rodikansa haabetsi oh. ferrare. Oh. -oh. Eiusut joukkueen perkari. Vaan koitsi saada metsi laulamaan, Ja se ne voi, että tyttö kuulu naurattaa. Tuli salakki löydtä lähetyä. Ruotasin bmx niin sukkas BMXää, kuunnelti dmx Siitä on aikaa, joskus takaisin kaipaa, oltaas nuoria aina, ei huolia lainkaan. Mä laittoi viesti, että Robin oli kans kyllä, mutta ei ollut omalla keikalaisella muitakin esiintyjä. Tietenkin tuossakin on lämpöitä, mutta siis ei Robinilla ollut sillä, sillä tavalla niin, ainoa, -aino ainoa sit ja sitten patsi, se ei minun loppu. <kvotus> Sakka ah flexa ah Ja tähän väliin mulla on sanottava, että ensimmäinen suomalainen, tiedättekö muuten mikä on ensimmäinen suomalainen bändi, ei unohteta, ne mestarit, joka on esiintynyt yksin Olympiastadionilla. Mä kysyin, mä kysyin tämän silloin viimeksi Keegan ja silloin oli, se oli Pösel oli vielä mestassa ja hän ei tiennyt, hän ei tiennyt, hän ei tiennyt, hän ei tiennyt, mutta Jytkä tuota, no, niin Mattila tiesi. Kaikki nat saa laskut maksaa. Mitä ei joulu vaikeaa testaa? Täällä on mulle monta haiketa mesta. Tässä tullut noin sata aata tässä tähän täh mennessä.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 Ilmassa heilutin sytkäri, mm. parhaita ystäviä. Flexaaminen tarkoittaa anaalirauhasen kevyttä kosti tulla Kalle tiesi. Seenkin Mutta mitä tarkoittaa, tarkoittaa sokka irti? Käykää kattoon Rari Helsingin sivulta, minkälainen kansi kuva on otettu tästä lähetyksestä. Se on aivan, aivan hulva tosiaan. Niin. B! No tulihan se sieltä. Nimittäin tätä on mietitty. Tää, minä olen tätä miettinyt. Onko keekki englanniksi uh. No sit se olisi varmaan E. Niin Ah, jos hän lukee sen. Sä laustan Ö. Englanniksi <tuhu> <tuhu> niin tosiaankin tota, ä, osa, jotkut osaa laskea vain yhteen, one, one, jotkut osaa laskea kahteen, one, two, one, two, joskus jotkut jopa kolmeen, one, two, three, one, two, one, two, joskus one, two, three, ja joskus, joskus jotkut osaa jopa laskea neljä, one, two, three, four, one, two, three, four, one, 2 three, four, mutta noin räppärit aika usein, ne osaa, ne, ne osaa osa muuta kuin on, on. Tietenkin jotkut osaa myös öön ja en, ja on, on kyllä, to, toi, toi osaa myös keikkikin ötä ja eetä, mutta kaikista itsehän se on tietenkin tämä <tuhu> a a aa, aa, aa, aa, aa, Mähän on usein laittanut viestin perään, perä, perä, perä, a Niin tota, siinä sinä mielessä tavallaan meikäläinen on sitten keksinyt ton a oh, ja jo en, ennen keekkiä. Mehän olen käytännössä keekin kanssa samiksi, koska a Niin toi on syntynyt vantalla monet se ei mutta Vantaalla on syntynyt ja sitten varttunut laheessa. Ja sitten mutta ähm, Helsingissä ja minähän olen syntynyt hyges H-käällä, Hyvinkäällä valitettavasti terveisiä sille hullulle, joka mua Ja sitten ihan muutama kuukauden oli välissä, niin kuin keikki kävi syntymässä Ihan tuossa välillä asun kolme kuukautta Vantaalla, muutin Me ollaan käytännössä, me ollaan ihan sammiksi, samaksi A. ja englanninkielistä onko keihin. Onks muka, onks muka, onks muka. Ja miettikää, Järvolaittovist, miettikää kaikkia niitä kymmeniä lapsiparkoja, jotka on nimetty Jareksi tässä parin vuoden sisään tulevia koulukiusattuja, ja ei ole kysytty mielipiteitä asiaa A, ah, A, ah, näinhän se on. Mutta tietenkin se on, on se ehkä parempi, kun annetaan pe niinku nimeksi pelkkään A. Ah. Ah. Niin, et, hei, moi, Maan. Ah. Joo, että opettaja sanoi, sanoo, että no niin, seuraava, vastko sinä siellä, sinä, sinä jonkun se nimi on. Ah. Niin, ja varsinkin, jos alkaa luokassa niin puolet tuon tyyppiä, jonka nimi on. Ah. Ja onko se meidän. Ja ah. tytön nimi vai onko ah. pojan nimi. Että et tietenkin keekkihän on, no miten se nyt luok luokittelee ja näin päin pois, mutta... On, on, on siis, jotkut nimet hän käy sekä pojille että tytöille, että olisiko tämä sellainen sitten, että en tiedä, mutta ehkä. On todellakin siinä mielessä, olisi kyllä hyvä nimi, että, tämä, että, että, että, että kun ajattelee, kuinka paljon ihmisellä menee aikaa nimmarin kirjoittamiseen, niin vaikka olisi Vesa-Petri, niin huomattavasti vähemmän kuluu elämässä aikaa, kun on nimi on... Ja voi keskittyä ihan muihin muihinkin asioihin. Ja voi, voi vaikka ryhtyä räppäriksi ja aloittaa viisit sanomalaisia että... Hei, valvoja, paljon viive. synnyin Vantaalla, nyt hävettää Simo tuonne viestinne, Keekki ja Villekalle. A -a -a -a -a. tämä on a -a. luokituslaitos pudottaa Keekin a, -a, -a, -a -luokitukset suoraan luokkaan kyllä neljä neljä ja tota, nyt se sitten paljastaa kunellaan kohta toi uudestaan toi toi uusi kun se, se täytyy soittaa jossain vaiheessa ihan tota puhtaasti ja ehkä, ehkä tuohon lähetyksen loppuun mutta siis minä tiedän mitä logo lehmä langat laulaa. niin onko siellä onko siellä onko siellä Katri Helen onko siellä Katri Helena Helena yllätys esiintymässä olympiastadionilla, olympiastadionilla. On englanninkielistä keikkiä esimerkiksi Vassa Vassa, Lahti My Hometown. Olisiko se ihan, mutta eks keikki ihan alkuun tehnyt englanninkielistä musiikkia? Tiedättekö te, tiedättekö te, tiedättekö te, tiedättekö te, tiedättekö tiedättekö te, tiedättekö te, tiedättekö te, tiedättekö te, tiedättekö te, tiedättekö te, tiedättekö te, tiedättekö te, mitä tarkoittaa, että otetaan sokka irti? Nimittäin, tämän minä olen selvittänyt, kuulemma, kun se laulaa, ei se tarkoita dokaamista, kun sokka irti? Niin sitä, se tarkoittaa itse sitä ronkkaamista. Sokka irti. Et kun tätä nyt ajattelee, että toi niin kuin siis mälli lentää, mälli tai mälli lentää, se on toinen asia. Sokka irti. Ja tähän oli sit se että että että joskus kun äiti äiti ihmetteli miksi keikki vietti niin pitkää aikaa vessassa, niin se sanoi että tota no niin on täällä niin kuin sokka irti. Mä venin päivin oi, voi hyvänen aika sentää, hyi sinua, keekki. Hey, kesä, tuunit, Rauli laittoi, että sokka irti on yhtä kuin kortsu okay. hey, pois. irti Okei! Hyi! Hei, ei oo mikään tuhkamuna. Tule irti! Onkai syntynyt rellestään? Miksi itattaa? Ei ole hyödytty ennenkään mäkin. kirkkoon jos haluat kysyä hiljaa. Mutta jos Mut siis kun ajattelee, että siis kyllä siis Keekki on kuitenkin, sehän on hyvin aikuinen mies. Ja siinä mielessä on hyvinkin, hyvinkin tällainen, kun ajattelee, niin siis ei ole mitenkään lapsen ta ta tasolle tuota, taantunut. Oliko se nyt millä leivyltä, to to toiseksi uusimmalta, eikä viimeä leivyltä, niin löytyy tämmöinenkin tässä näin, mitä, mitä Keekki haluaa meille sanoa. Nä Niin eli mikä sinä mielessä oli, kotetats vielä? Nänä, nänä, nänä. Et tossa niinku Anna mukana ja pelkästään a ah, a ah, a ah, tavallaan sit vai sit tu tulee Anna, Anna Anna laittaa mukaan tule nä nä nä nä nä. Nä aika hyvin sinällä sano niinku räppäritä ja lahelaiselta räppäritä. Ei kotu sit sen vaan ku kuitenkin ku tuota, niin vietti aikaa selä mastut möden niin Ilmaa, ihan hyvä että luomaa mut ei te pa. Onpä siis kuitenkin sit vähän pois sieltä lista sitten. Koisin Dorka irti! Kurtko vain. Mä edän lentää! Yhä laittoi myös se lippu ja saa a a a Nyt on tullut varmaan jo melkein 500 aata. Ah, ah, ah, niin onkin tota. Siis eilen luin, että noin kymppillä saa pääsee stadion, pääsee tai joutuu stadionille katsomaan. Ei arvalla ottavi mitä Michael Jackson sanoi kirukille nokka irti oho oho oho. Uh. tuli mieleen, että mikä olisi keekille olisi tavallaan siis niin kunnon ohjan oikea työ kun hän on Porvalin työssä, niin tietenkin se olisi hammaslääkäri sanoa, sano se sanoo <laughs> A! A! Ah. Vaikka selitykset alkaa ontumaan ah. En murkulaa Tän kesällä <laughs> Ei ei Nyt ei päästä kyllä niihin Aake laittoi viestin. Haista vittuari Ari, tee hammaslääkäri. Aaja Järven voitko sittenkin soittaa niitä viime viikon ruotsin kuuntelua joku raja sentään? Eikä, sitä se sille meni. Sotajakee mulle meni sarikalle ilman korvatulppia kolmen koskun kanssa pohjaa. A laittoi Juha viestin. Mä nyt nyt, mennäänpäs mainoksiin. Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin, olet silti ystävien seurassa. Tajuudella 98.5. Oppa, opa! This Saturday, Global Balkan Fever Summer Wipes with DJ Borsing and Vladimir Kekes on percussion at Soul B Terrace and Club. Fabian 37. More info, soulb.fi. Radio Helsingin ja Pelagon ystävän fillari nyt myynnissä Radio Helsingin verkkokaupassa ja Pelagon myymälässä Helsingin kadulla. Hanki stadin siistein menopeli ja pidä Radio Helsingin pyörät pyörimässä myös tulevaisuudessa. Tsekkaa tarkemmat speksit osoitteesta kauppa.radiohelsinki.fi tai pelagopicycles.com. Tämä on Staff, Sielukosta rytmimusiikkia suoraan tajuntaan. Artistivierailut, tarinat ja taustat. Maanantai-iltaisin kuudesta yhdeksään. Sen yli kävellään. Sen yli ajetaan. Ja sinä voit päättää. Voit päättää, onko se tien turvallisin vai turvattumin paikka. Sinä teet suojatien. Tee oma julisteesi osoitteessa liikenneturva.fi ja voita neljän hengen matka tutustumaan Tukholman suojateihin. Liikenneturva ja autoalan järjestöt. Kuuntele Helsinkiä. a a on a a a a a a a a a Anssiksi oh. tota, no, niin viikon kuluttua, kun järjestetään Neurohumpaan ysä, Ysäripileet, niin <laughs> pyytänyin mua sinne ju juontamaan hyvänä aikaisin tai siellä mistä me olen. Mutta siitä huolematta pidetään Ysärispesiaali täällä näin paskiksessa, vaikka tilaisuus alkaa samoihin aikoihin, kun lä lähetys on, äh, lähetystyö on täällä päällä. Miten tänne on vielä tullut viestiä? Cheek, Hesarin sivulla voit tehdä testin, kuinka Tsiik olet. Ja la, da, da, da, mitäs täällä on tullut vielä viestiä? Helpottaa, kun tosta tuli mainokset. Joku soittaa poskea täällä, kyllä joo. joku Ja Tsiik, vedetään poskea vedetään poskeen, vedetään poskeen me, me Mä olin täällä poskisolistina ja mahtava aah, tuli e Etnanta-viesti ja, ja vitun vi iso lava, aah, aah. Ja Jussi laittoi viesti, Ilta-Sanoma tietää ja kertoi, että Tsiik naatti itse asiassa ja naamupalaa Helsingin läässä hotellilla. Ja kämpissä Tsiik saapui yksin huoneeseen aamulla yhdeksän jälkeen ilman päällysvaatteita, okei. Okay. Aamu alkaa alla ja illan päättynä, no, oh. joo, juiken kappale, oh, oho, oho, -oh. kerettiläinen Janne laittoi oon, no oho, oho, oho. Oh. Mä kyllä sanoin, minä sanoin, sinulle, minä, minä, minä kyllä, ooks, minä en minä ooksi sinulle, tässä voi muuttaa, minä sanoin sinulle, että, ja luo, laitan mieluummin tähän, no niin, siitä saat, hu helpottiin. Sanna-Maria, Sanna saisiko tuohon li teksti linkkiä, enpä tiedä kuule, mihinkä tekstiin on, mikä teksti on kysymys, mutta nyt tulee teksti, otetaan taas vielä tää mikä tooruhkamisesta tämä sokka irti sokka irti yeah. äh. spermalenta dorka yrti äh. Niin, tässä on tämä keikkilehti, mikä ilmestyy, oliko se ilta vai Ilta-Lehdessä, jo, jopsis kumpsis. Niin tässä, tässä, tässä keekki vaihtaa, että ei olisi kysyä masturbaatiossa tässä kappaleesta, mutta tonne, että lukee, että juuri ennen tämän biisin julkaisua on. oli tosi heikko hetki, enkä tiennyt yhtään, minne homma lähti etinemään. Nyt Sokka irti on kappaleita, keekkihuut oli ja termi, joka on alkanut elä, oman elämässä. No nykais, nyt kai, nyt onko nyt selvisi, mistä oli kysymys. Silloin tietää, että biisi on iso ja osunut johonkin. Chokkaan irti 2012 on erittäin personoitu muuhun, yllättäen. Pisin vaikutus on ollut iso mun uralla ja homma jatkuvuuteen. Sokka irti mutta taas no, sopi vain nousu kai, No kai se, pitää olla nousta jossa että pystyy. kolme tiikkiä, kolme saatu olentoja kokoitu yhteen Aa, katso videoa ilta sen tänään. Okei. Okay. Jos ei laskenu Stonetsilaivasten kanssa helikopterissa, niin vituttaa aah, oh, ei kyllä fleksaa aah. Oh. Juola toivisi tyhmäari, toi on e, eikä oh. Mut on kyllä o, mutta tosta tuli kyllä o-viesti. Ö, se, oli kaikki vaan unelmaa, et maimivain tyyliin sais naisia kuljettaa. Saisko tää vain Toiksi saada meitsin laulamaan Ja sen ei voi, että tyttö kuuluu naurattaa Ja mä teen työtä käskettyä Takaoven tuli saa Ei kyllä mä uluvitänyt ne meestari Vähän joskus omas pesu Semmoinen tärkeä asia tuli mieleen, että lausto onko Cheekin nimi varmasti oikein Jos se onkin Shekki Check, check, this out Hyhätää, kyhätää, mitä tykätää Mika on porilaisen Cheeknikkarin lempiviisi Lukko irti, aah, hyvä Janne, aa! Oho, Mikko loittoi uun! Ei, ei, ei! Hei, Mikko, fleksaa nyt vähän siellä niin! Hei, Mikko, uh, uh, uh. a nyt vähän siellä niin! Munat irti, ah, Mulla et jo ollut yht pala peliä, Manga soituu, väki maaka peliä! Sori mutsi, kun rikoi sopimuksi, Mun pitää flexata taas uuden ja sussa on sammakoita, en mikään Mitä on mulle monta mesta. mitä Ei nyt pitää pitää pienen, Aa tähän näin. Oh, oh, oh. Noniin, helpotti. Me ei jo täällä, iltaan, Tää, putsa, pappol, pleksaan, pleksaan, pleksaan. Kalli, ne itkee, mä liikaa. Mä taas mietin, kun ne kehtaas pidaan. Mulla on no good evening, mun elämän rytmistä, Sä et vaan kiin saa kiirtäni nollassa. Tähän vauhtiin jos tänään voisit olla vaan, ja vähän nauttiin kun teininä Ja hankin virtuen kuvitellu et laulasin, ja paljon kirkuun sanoit sanoin Teräpämällä ikinä tää siliä tee, mennän korkee nyt, touoin että iti näkee Välillä on tärkeä, pysähtyä fiilistellä, Olla päästy pitkälle, se on hyvä syy kilistellä Mä tunsin musiikin, ja ilmassa heilutin sytkäri ympärillä mun paikin. Just let me And flex on, flex on. Mä laittoi että KK oli Niinistön miehiä ja siksi tähän väliin sopisi kuuden vuoden kulisuus. Tähän väliin sopisi kuule ihan mikä vaan, mutta mä nyt ilmeisesti, mä ajattelin niitä mestareita, mutta ei, ei, se vaatii, ei, se, ei, ei, ei, ehkä kuitenkaan, starion, ei, ei, mutta tota, on pyydetty, just soi puolin tarvittiin lippua illaksi, vastasin, no, a aa, aa, ja kaikilla sisimmässään pieni keekki, aa, Manfredin mielestä näin on, aa, jo aa, ja y, ja, a, a, a. Ja Ari laitto vie sitten. On vetänyt paskalistaan ihan uusiin svääreihin. Nyt ollaan pohjalla oikein ry ryvetessä tsikko sää e, e. vai onko se sitten tsecki vai shake? It? A, e. Tämä on mystistä. Englanninkielestä cheekiä on kovasti toivottu. Mä sanoin jo a, niin kun jos kirjoitan a, niin sitten se saa ee, niin e, englanniksi. englanniksi niin e. mutta tota, mä voin tässä yrittää sitten, ei löydy nimittäin täältä kekkulia. Niin tästä kääntää, vetää tän tästä vaikka sitten. Yeah. Yeah, se oli yha. Yeah. Okay. Riittiks. Anna mun mies, mä tulla. Uh, Let me be the man which I wanted to be. Anna mun antaa sen, mitä sä uh, let me give what you want with for me. I need some some power to do those uh, tough moments. I need some medicine with this pressure. Let's <clears throat> mun se mun Let me just uh, keep this power inside me. Eh? Sama voima kuin the same power that my dad has. Uh, erikoiset tuo ihmisiä. Different kind of life, different kind of people. On yksi Anna jalat, maa, silti pitää. I'm so one of them, let's keep my feet on the ground. Eh? Nuori, ja varakas. Ne... Uh, young, stylish and wealthy Sanoo, et mä rappan vaan naisit autosta rahasta You said that I rap only uh, women and money uh, and uh, cars eh. Mutsi kysu, luuleksä olevas James Bond Ma, My mother asks, do, do, do you think uh, James Bond? Sano, uh, James Bond, eiku, e e ja mees, niinku, se, se meni yhä, me, me, no kempi jälkeen Tiedän, mut ottaen sama meis on Something, uh, I don't know, but we, we got something to same eh, eh. Sää ei tuu pois tuu kos Well, never live here. Die diamonds are forever. Yeah. And I promise to keep it real and raw. Kut puuta sormes, kuka muukaan vetää tälleen, juurit lääkärit, touttorit Outa on Casino Roja, eikä mikään kottorishow Viikasemies panoksia tuonella saa korottaa vai Peron Varvökel kuolemassa odottaa Rusetti suoraan rakasta reunalla Panna ja Julia samalla mennä keulalla kaata vodka Marttiin, ei haaston Marttiin, ei liikaa Momentummi vaan on valmiis mei Mä Rich, ottaa huoneen Mulla on kiire elää, vaikka huominen ei koskaan kuole Satan herran Maija, missä rulla ilo on Damissa Deitaamas Dam, ei ota sä kuolat Instagramissa Suottaa kata, tää on vaan mun tapa, vaikka sky. Onnettu, on turma. <tä> ää, jos Kiikin paskaa löytyy englanniksi, niin saa kyllä olla aika monen taita, jos saa kyllä nää, niko. Ja ottaa lupaan ja aina ylös, kyllä Paulus, samaa mieltä. Timantit niin kuin Timantit on paskaa, kertoo, että jos siikin kääntää Tsiikin räppäämiä reaaliaikaisesti englanniksi, Hultamalla! is forever bueno no y tus costas silti is ex ex, ex, ex Exo cnyxo, so r it is diamond, diamond is kitos anna era ole Herkät tukko nooraa päätä ja sanoo, sa, voi! Mutta hei, Timothy toi ikuisia. Hei, mukaan flexani, Iesa, Flexani, Iesa! Ei tuu poikku täällä koskaan. Ja viesti tuli, Diamonds R forever, Monikko vuo muoto on R. Noni, viime viikon ruotsitunnista päästi kielioppista, päästi nyt sitten englannin kielioppiin. Näin se menee. Ja pitäisi olla, timantit diimantit ovat ikuisia, keekä on suomen kieli opiin, näinhän se on ehdottomasti. Oh, oh, oh, oh. oh, oh, oh. Mutta mut mä lupasin sitä mestarit spesioalia, niin mulla on se levy kuitenkin täällä näin, tehkä se itse. Kiva unelmaa, et maimivain tyyliin sain naisia kuletaan. Roidin kanssa haavein porsista ferrare, sotiin ylpeitä eudut joukkueen Vajat koitin saada metsi laulamaa. Ja se ne voi, että tyttö naurattaa. Ja mä teen työtä käskettyä, taka tuli sala lähdettyä. syötä lähestyä. Kruisasin mun BMXää, niissukas tongal, kuunneltiin DM-ksää. Siitä on aikaa, joskus takaisin kaipaa, oltas nuoria aina ei huolia lainkaan ata ky hetaa mitä tykä flexan flex Sorry, muutsi kun rikon sopimuksiin, mun pitää flexa, vaan suude hota repaa. Ou säätä ja hätä ja käde vääntö ja samakota, en mikään maailman vaga, soita sv viikolla, nisikataa. Joka päivä meidän laapalle viikata. Viilataan, vielä kun jaksaa, kaikki natsaa laskut haipi maksaa. Mitä ei ollut vaikeaa testaa? Täällä on mulle monta haikeeta mesää tä kyhätää mitä tykättömäksi san fiksan Liikaa. Mä taas mietin, kun ne kehtaas piirat. Mulla on Okyle, no mun elämä rytmis tässä, et vaan kiinsa on kiirän nollassa. Tähän vauhtiin, jos tänään voisin olla vaan. Ja päänauttiin, kun teinä kauppasin. Ja hankin virtuen kuvitellu et laulatin ja parin kirkuun ne sanoit teräpämällä ikinä täällä siliäteen. Lennän korkea nyt tovon, että itsi näkee, väillä on tärkeä pysähtyy fiilistellä, ollaan päästy pitkälle, se on hyvä syy kilistellä. Mä tun selvus ei kenne ilmassa. Hei... Pin sytkärii ympärillä mun parhaita ystäviä. Mä flexan. fiksaan. o ilman, että lärpäti nollenkaan päälle. Sitä sitten tapahtui. tonne tuli viesti, että timantit, missä se oli suuri englanninkielinen kielioppikeskustelu täällä jatkuu, että pöliä on, pöliari on, on yksikkö. Siinä tosiaan lauletaan, että timantit on ikuisia eikä ovat, niin kuin joku tuossa totesikin, mutta se ei käänny, ei englanniksi sanota, suomeksi voi sanota on ja ovat niin puhekielisesti, mutta englanniksi puhekieltä ei ole, että diamonds is forever. Ja se on are, ei kukaan sano diamonds is forever siellä kadulla tai, tai niin normaalissa kielenkäytössä. Se ei käänny täysin suomeksi. Minä, minä otan tämän kannan tässä. Ne, se tuli jotenkin automaattisesti mulle, että sillä tavalla, kun miten ihmiset, ihmiset englantia kääntyivät. Kaikki, kaikki sanat että eivät, eivät käänny suoraan suomesta englanniksi samalla tavalla. All the words doesn't turn. Always from Finnish to English. Kuten hu huomasit ehkä äsken, äskenkin, kun yritin sen kääntää, maybe you noticed when I try to turn that thing to you. Okei, okay, ehkä tämä nyt riitti sinulle. No niin, jatketaan, jatketaan, jatketaan. jatketaan. Jatketaan, jatketaan, jatketaan. Meillä on tule jollet et ole huomaneet. Onks ah. muuten? me? muuten? Ah. Hei, tuliks sieltä? Ah. Ah, ah, ah, ah, ah. yeah. yeah. Jee, nyt tuli A ah ja yeah. J. Hei, otetaan toi uudestaan. Tuo on toi. toi. Hei, mä miksaan sen tohon, toisen, toisen A kanssa. Se on otettu, että tuossa noin nimittäin. Toi A. Ah. Ah. Ah. Ah. Hei, menisikö päällekkäin? Menisikö päällekkäin? On, onnistusko? Katsotaas. Mikä se nyt on? Vaikka, okei. Okay. Katsotaan, pääry Haluan kokeilla, että me kaksi A-ta Tämä on, uudet, ne, ne ei ota tuosta suoraan Ne ei ole tehty paskallista käyttöä nä, näitä GD-jointimia katsotaan, katsotaan, missä kohtaa tulee se. A, A. A. A. Eli ollut no, 8, no, En taas toi pomppi Oh ha ha se oli se kesä, olin just saanut naiman luvan, Jossu tuli ja muutti mun maailman kuvan. joskus, Jossu joskus, joskus, Jossu joskus, joskus, Joske? joskus, joskus, joskus, joskus, joskus, joskus, joskus, joskus, otti joskus, joskus, joskus, joskus, joskus, joskus, joskus, sanoit, mä oon possu. joskus, joskus, sano sulle joskus, ja joskus, joskus, joskus, ja joskus, ja Ja joskus, joskus, joskus, joskus, joskus, ja joskus, joskus, Ja joskus, ja joskus, on joskus, Olut, olut, olut, olut, Koko kaupunki tietää sen sua o, o, o, sulle Nyt vasta tajutsi Cheek poskivitsen. ha ha Huhu, perentää, perentää. Jussu on toinen ja vaikka kolmaskinet halu uskoa, että tämä on mehokasin. Kuin neinsen diskoissa eline, dansihitaita käsitäkäreidelä. Sirkewaivdet ja se kaveri veisen. Jussu opitti pitäpauus, se ei sulle Jos Etillammasaus, oteta tapaus, mut mene. Na na na na na na na Tiedän kyllä, että tää voi tuntua syvältä. Koko kaupunkin tietää sen suoraan. Hieno, loistava hyvää joulua. On ehdotettu, joululevyä Cheekille tuossa noin. Diamonds, R, Cheeks, Einus, Flex, Töper, Pumper, Okei, Juha, okei. Se sekavaa, sekavaa. Ääriintynyttä. Jos sulla oloinen, A, tulihan se sijantaa, A, A, arkin. Kun me jo elämäskärny vie puolikaan kokee voi ihan lupa olla vaan. Näin mitä siellä ripalilla kekkilä on tapahtunut? Aa ja jee. Me kokeksi. Olin ylpeä. Se koppi kylkeen uusi nette tuli. Ehkä paras viesti tuli Sonialta. Juu, elikkäs. Me halusin lupa sitten tää. Ei ei. Eli en voita vasta painonta. Täyskufa lussa humi kylkeen pari ja sinä innostaa. Hyvät on käytetty makupussiin. Ja pesää tuli, mut sen jälkeen. Ai niin makupussi pitäisi lahjoittaa Kekkulelle makupussi. Kun sehän ei suostunut siinä yhdessä ohjelmassa menemään, bussi, kun se on voi olla likaani. Kova, kova armeija arme, on, tuota, no, Nikkaria nämä päin pois. menemään käytetty makupussiin. Voi Jeesus entää. Sillä lailla niin. Joo, mä muuten, että mä menisin rautarajalla pois, mutta toi makupussiin mä kykene menee Sillä lailla. Koko kaupunki tietää se mua ennen. Tuolla sulle kertoa Koko kaupunki tietää se mua ennen. Ääh, äh. Vasta nyt kuulolle, Hannella laittoi viisi, vasta nyt kuulolle olen sanaton. Kissa tuijottaa kohti äänilähdettä. Nänänänä. Tossa sulle oli katti. Kuntajat Radio Helsinkiä. Taajuudella 100 minus eli taajuudella 98,5. Yhdysvaltalainen R&B-tähti T-Pain saapuu pian ensimmäistä kertaa Suomeen. Artisti nähdään levy klubin 10-vuotisjuhlissa Helsingin The Sökuksessa lauantaina 13. syyskuuta. Illan aikana lavalle astelevat myös levy All Stars. Rudolf, Karri KCMD Mafia, Kemuru, Lost Coast ja DJ J-Line, Fiskars, Anonymous ja Didier. Liput alkaen 25-50 lippupalvelusta. Töllö Jim. Ei jäykistelyä, ei jäsenmaksuja. Skeittauksen kansanjuhla Helsinki Huukapstani jää hallet tämän viikon perjantaista sunnuntai. Mukana menossa Etnis, Samsung, Monster Energy Drink ja Lamina. Lisäinfoja osoitteesta www.helsinkihuukap.fi 120 vuotta sitten työpaikolla ei ollut edes kahvitaukoja Nyt saa jo kakkuakin kahvin kanssa Sillä Suomen vanhin ammattiliitto Tällä viikolla 120 vuotta täyttävä teollisuusrojen ammattiliitto Tarjoaa kakkukahvit Hakaniemen torilla Tämän viikon lauantaina kello 10 alkaen Tule sinäkin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 Miksi Sonella ottoi miksi Gekki re rebutti Ruotsin kuuntelun, niin se vastasi kaikkiin monivaltuutettuihin. <sikki> miksi myyä varas varasti kaksi t levyä, koska piti kääntää toinenkin poski. <sikki> toi oli hyvä Mikko. Aah. Tuli vielä lopputon noin, koska piti kääntää. Ai, ei kääntää. Toi piti Oi, toi vitsi voisi kääntää myöskin englanniksi. To toi piti kääntää. <sikki> Kartsanin voittohuutu pitäisi laittaa väli. Eh, ei täälläkään. Kartsanin ei ole kartsani, ei kartsan spesiaali. Nyt, nyt mä alkaa heittää, nyt mä alkaa heittää. Mut kertokaa, kertokaa mitä te tekisitte jos te olisitte gekkejä. Kertokaa mitä te tekisitte, mitä te kekkinä te tekisitte. Kertokaa mitä kekkinä te tekisitte jos moisit sä kekki niin Kertokaa, kertokaa mitä te tekisitte. Jos te gekke gekke tois gekke gekk vois olla te mut mitä jos te olisitte gekkuli, gekkuli, gekkeli, gekkeli, gekkeli. Gekkuli, Mä, mä oon tautunut nyt kolmevuotiaan, taisi olla okay. täällä näin. Elikkä kaksi vuotta on tultu alaspäin sitä normimeningistä. Jos mä Jos mä oisin Jos mä luottaisin jos mä oisin Mä pysyisin mun vierellään. Tässä on sulle sitä ja Muut uut, uutta ja tuoretta, jos kestä suosittelen muuttamaan Suomesta, muut, muut muuttamaan Suomesta, koska mä oon kaikki alla myös tänä kesänä jos sanoa, että pitäis väliin vähän. Niin katso, jos mua sä, niin, niin, tota, niin kuka sit se olisi tietenkin keikki, koska jos sä olis keikki, niin kuka muu muka, kuka kuka muu muka se olisi, jos keikki, koska keikki kysy kuka jos muka se olisi, niin ehkä se voisi olla kuka muka keikki, joskus jos sä jos olis mä, muka, koska kuka muu muka se voisi olla hyvänen aikaisen, niin kuka muu, kuka kuka koko muu. Who commucán? Who ei ei, se ei mun Mulla on pakko miele vaan duuna jos mä keek Niin tänään Stadikalla vetäisin pikku keekkinen esiin Ja päästäisin sokan irti Sinä olisi yllätystä Gerakseen Jos olisin keek, pelaisin golfia ja Teemu kanssa Janne Tuija laittoi viestin, mä menisin Aastinhotellin se sekolle Ja sit lukisin seuraavana päivänä eri taidolla jutun siitä millaista hulppeja Mutta luonnonläheistä elämää Keek viettää otsikko Posket paljaan, no niin, persposket paljaa Huu, Free your ass chicks Antti olis itteni a a a a Okei, sokkoyrta vaan kanssa sitten vaan siellä niin Jos mä keikki keekkiä, mä ottaisin sutari ja vihtaa Okei okay, Mirva, let's, feed. let's meet the feet Let's meet the feet, meet the no. feet, feet, feet, feet, feet, feet, meet, meet, meet, meet the feet Fitting the, the, the, the, the meeting, meeting the meeting Anneli oli kääkkä käteen, <laughs> Koska enää muu tontu teen, niin kuin mä teen hey. Saako tämä lähetyksen podcastina keekin äidille? Mulle sinnailla soitellaan Saun täällä juttua mun vierellä Koska ei me muuta tehdä nykyisin kuin kierretään Voi vieras sisään omittamista kierretään mitä se jalken kädessä on tää vitan elämä kun elokuva vilettää ja me no busaa tällä baurin leipkäpysy jos munisiin keekkeni niin tekisin parempaa musiikkia hyvä teemo hyvä teemo mutta pitää mut potimasta voi palata keekki niin ei tota Heittäisin Arkeliksi ja kuiskäisin tyttöjen päälle Kämpissä. Miko taas, jos voisin keikki kola kolaan huoneelle ja olisin radalla sanoisin Sitten tietenkin B-E ja joudun tekemään jotain ihan muuta ole tuollainen kuin mukarayhden ääninen spede. Joo, mä mietin, pidetään spedenä. Jos pidetään jyrkän älyönä, niin mikälaista tyyppiä pidetään keekkinä? Tää on ihan chiikki. Joku omohyväinen oma kusipää, vai mitä voisi, chi, sä ihan chiikki. Älä spede mulle, älä mulle. Mitä voisi tarkoittaa chiikkeily? Spedetä jotakin ihan chiikkinä. Free your cheeks and your will follow. Joo, <laughs> your money ass you will follow. Niin, jos olisi oli se tikkeri, edustajaksi, uh. jos olisi keppani prodi niin just manfred, niin muistakaa, että tik on tullut kuitenkin keskuskaapista. Jos olisi kyllä, kyllä, kyllä, ei, ei, ei, ei, ei ei enää kaapissa. mä säh, hei, hei, hei, hei. Mä Senttisenä huonotopein vaasukkina voi kertoa, että waterboardikin on tämä ristalla, kun suihkussa kävisi, näinhän te. Joo, enää kymmenen, niin saa yrittäkää kestää. tämä on kyllä paikka, tämän jälkeen ei tästä yhtään mitään. JAM laittaa viestiin. tarkoittaa tietysti raula leveilyä ja vohutusta autoista ja rannekelloista semmoista pröystäilyä. Mm. Aika selvää. Mm. Yeah. Tiedät jo on, kevenpää raidaa yksin edellä aikaa Tehdä juttu joita toista ei oo tekemään lainkaan Puolet räppäreistä ei taju rimaa, mitään Ennen mikin päästä mistä pitäis kirjalliset pitää Vaikka kuinka koitatte niin ette te saama Mä stadissa hissukseen vetelen shisha Ne on trendejä mitä mä luon Ja mitkään säännöt ei pysty pitämään mua Älä esitä, älä kysele nimeä checkosta et paranna, päivän näskään. kykene imee Moni vesseli ole olevansa stadin kovin, Mä kelasin rokkaa ensi vuonna stadionin Ota mallia, ota mallia, kuin mä. Kekkelu on mennä vaan kilon kultaketjuossa, se laittoi. Älä soita poskea, saa kyllä ihan uuden merkityksen näin on. Mukkaan! Mukkaan! Mukkaan! Mukkaan! uh Tule asiat. Tule. Sanoo kyllä kuin että keikkonen, melliä, melliä, melliä, melliä. Juuduuduuduuduuduudu Meitsit täällä Dissa, muut jarikit saa tästä lähetyksestä hyvät maassit Kun teostokorjaukset pamahtaa tilille boom ah uh, boom uh, ah näin se on Jarmo uh, uh, uh, uh, uh. Kuka muun puka saisi näitä teostaa, tiettykö se on kiikkeli? Kiikkeli kiikkeli kiikkeli kiikki kiikki kiikki Jos et mun tyylit tajuu, se minä että sulla ei ole tyylit tajuu Jos olisin kiik, eh, eh, a a olisin kääk Hyvä Petri jos et mun tyylitajuu, se minä että sulla ei oo tyylitajuu. Minä mm. kaikki eskatrin korulla, kunnes eskatirto tänä vuonna mm. tietaa silloon. dingon, vetää dingoon, mainostietaluu, kränsää mun nimen alle. Tien nyt, hei, pitäkää ideanne. En mitä mistä, mistä en kunnolla tiedä. Nää leiffait ja kirjat, ne on tulossa vielä. Duuna, mitä jehut, Ei oo tosiaan alupeen, es viikolla tulee Eurohumpa-speciaali. We love 90s äh, festarin Feestarin kunniattomuudeksi. Perjantaina... <laughs> paskiksen aikoihin. Niin se alkaa heti, kun paskis loppuu. Edelleen Mekäläinen muuttuu radiomafian anssiksi ja... <laughs> sinne juontamaan. Ah! Mä, mä, mä ajattelin, että siitä, mä, ajattelin, mä näin sen, sen listan esiintyjistä, että ei helvetti. Ei helvetti. Että joka tapauksessa tehdään ilman muuta, tehdään ysä Siis Mulle ehdotettiinkin sitä. Niin mä sanoin, mä tiedän, tiedän. Ollaan tekemässä, ollaan tekemässä, ennen kuin tiedettiin yhtään mitään. Mutki sinne raahti. Mitä elvettiin mä mit mit siltä, että kun mä ilmoitin silloin että no, En, en diikkaa sellaiset Yhtä musiikista, yhä. mutta... Siikki ja Robin meni vessaan. Ah! Just. Kerrinko tulee paskalista se paskaa musiikkia, juuri aikaisemmin ei oo tullut Ei oo tullu. Ei oo tullu. Ei oo tullu, ei, ei, ei, ei, ei oo tullu. Koska täällä soi Siikki kuka muun muka. töka däkkä huka töka duka däkkä päätä räppä tapa ja dingo mainittu ja dumm didaetti tuli tuossa noin. niin eiköhän tämä ole pikkuhiljaa ole tämä lähetys tässä näin, tämä alkaa olla pikkuhiljaa tässä näin. Minä lähden tästä lataamoon, minä lähden tästä lataamoon. Odotakas nyt toi lähtee, tuleeko toi levy tuolta pois, se ei suostu. Menikö nyt ka hajosko ha ha ha ha kamatti tässä näin? Tää tää tää nää Flexa, nimittäin fleksaa, fleksaa, fleksaa. Olisi voinut kestää toisenkin tunnin. Kiitos, Manfred. No nyt kuulepas, kuulepas, kuulepas, miten me löytyy tämä uusi single kahtena, Siis ei, ei kahtena eri versiona, vaan kaksi simppua. Mutta tehän niin siitä sitten oma versio sen verran, että tätä nyt ollaan kuunneltu. Niin vain syliin saisi naisia kuulettaa vai Vaikka er saa vesi sportsesta ferrare Toki ryhmeitä sportsesta ferrare Toki ryhmeitä edusti kouluisi saa vesi kare Vajakoisi saada meitsi laula Naurattaa, höh, ellu naurattaa Takaove tuli salaa kesken, lyötä lähdettyä Lyötä lähdettyä Sukka Stongal kuunelti DMX-ää Sital kuunelti dmx Siitä on nuoria aina ei huolia Osa aina ei huolia You got that? You got that? You got that? You that? You got that? You Tänne näin sitten jälkeen. Uhuhu, epic, noustaa ylös kyllä. special oli kyllä edelleen traumatisipaskis kokemus tähän mennessä, mutta kyllä tämä meni aika lähelle. Meni. Kyllä, kyllä lähtee Noin 229 AA, josta ekat 303 oli ekan 11 minuutin aikana. Elikkä tässä tuli siis 229 aata lähetyksen aikana. Elikkä jälkeen tuli 230. Nyt mä en sanon enää, kun yhden kerran mä sanon eli 231 aata. Ei, kun otetaan vielä yks... ah ah ah ja on on hyvä Thank you. Oh. Aina voi olla perjantai, perjantai, perjantai. Miksei aina voi olla perjantai, perjantai, perjantai. Olet ystävien seurassa.